په دلې بیا تاسو علي تاسو اعظم د هغه نارباله خوې دي دغه مساله کې معتزله منکرین دي دی ویل انه لا يمكن العبور علی دلیلاندا خبر راکم شي چې دلیل نه دی نو په دې عبور شي آیا چې په دې سراد دغه نه تیز دی داو رښتنه نارې او دا سریا دا شي اربلو ته خو په دې داو اخلا مطلب داری چا خوبی در سر نشد لیدی دوسی بکل بکنه نو دادا سی خبران داخو دمو دا تازلیو خبراده کنم دیوه ممکن نده او بور پی او که ممکن شی نو داخو مومنانو دا پارا تعذیب ده چه مسلمان بزی دوم را پی احتیاط بزی چه ونر غراما نو داخو مومنانو تا دا سره تعذیب جمع داری چی دا چووی نره ده او داری او داری یدالله بنده ده که نایده د چې دا مشکل کار دے دا دی د دې مطلب دا نه لري چې شام داسي نری شو اداسي خوده مطلب دا لري چې پرانې پا پار کېدل ډیر اعمال غواړي الله په دې قادر دی چې ممکن کې عبور عليه فدا آسان کې په مؤمنانو باندې حتا سن د دینه واغې چې د اب فطيري کې قلب برق الخاطف مسلمان مسلمانانو لپاره تعذيب نه لري سن خلق خوده برق الخاطف پرنګي دې لري سنه خلق پر د ریحې تیز هوا په شانې سنه خلق په شان تر جوازه تیز اس په شان غیر ذالک ممن ماورده په حدیث هغه چې په چا کې راغلي په حدیث نو دا تعظیم تعظیم نه ده موننه دایو مصلو را مایه کرام دلته چلي کلیلا چې آیا حوض کل سرد او با د اول پدستر رسول الله صلی الله علیه وسلم تک سیمهږي او کدا پولیس رات باویلی نو دې کې دوه راي دي دی. ايو مارا دې کې حوز چې حوضه کاوسرا حوض داب مقدمي او دلیل داره د دا مسلم روایت ته رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سن خلق براشی حوزی کاؤ سر تا وابڑو لیش زمانا زمان چی یا اللہ دا خوز ما امتیانو اللہ بوئی چا تا سپتر چی ما احدثو با دا کچستان رستو دی سکڑی دی نا دا دین دا خبر معلومی گی چی دابا اول ب پولیس سراط یا غې ناروستو به د حوضه کاوسروبوي دښن د دې ناروستو دي څه کولی نو د شغونی شي کېدلای چې پولیس سراط پار کې اوته بیا دا کار کوي څه له وال شک پتاوان راه سپوښو کنه دا څه غونشي کېدل چې پولیس سراط دي څه کې او داغین روست و بو نوارو لیشیر رسولی کریم فرمایی خو زما اومد پی او زلی تی پولیس سراد در را مسکل ترین مرحالای پاس کلشوا زبیاس سوک ویچه نا اصل کې دا حوض کوسرا نا دا پولیس سراد بسیشی مخ که وید څکه به مقدمی چې د حوز کو سره ب چې سکوس ک نو په حدیث کې داري چې دی به د سره تګې کېږي نه بیا دی به سره تګ کېږي نه نو دی به د سره تګ کېږي نه نو دینا دا پاتولا گیدالا چی دا حوزی کاؤسر بسی شئی روز توی زک پولیسی را دا که خسنی کان دا سیری چی با خو غورزی گی کانا آقا با خوزی کئی گی نو که کا حوزی کاؤسر و با اول شی و سڑه پری و زنبیا و پا جهانم که تگه کی گی نا دا دیست مطلب ده چی ده و تگه کی گی نا دا چې نلازم آقا داو اول د کو سره اوبه به اوسکی شي روستتو پولیس پول سرراتې داره چې پریات ته مسلم کې دا خبره ده چې سری خلک به د اوب نه واړی شي او رسولکریم به و چې الله زما او متو الله به تو چېديستا رو څړي تا ته څ پهتههديستا روو څسه نه دي کړي مطلب د ډې سکي دي نوتی نه پتهله کې دله. وست که پولیس ویرات مختی شیخ و مقصدی داره چی دیو زلده مرحله پار کلانو چی بیای پار کلانده خود سی خلق دیکنم آیده ود. سوک وین که نه نه پولیس ویرات با مقدمی زکا چی در حوزی که و سر و بکی سوکوس کی پا آغا اللہ اسمه و آباد آغا عبا با سره فلاجمہ او ابدا عباد بتگی کی گینا نو پتہو لگی درچی پولی سیراتو مقدم دی او حوز کاؤسرہ روستو د آغا چی چاپار کل او را گئی نووی بیاینو سیرات کلنو فلاجمہ او دویم حضرت آنس رضی الله تعالی روایت پین ویا رسول اللہ زما صفات او کای رسول کریم فرمایله شفاعت کوم استاذ یا بیا رسول الله کم زې بړي ګورو نو رسول کریم صلی الله علیه و سلم چې کما تذکراو کړه دا غیداشو کړه چې ما ګورای آ کس چې کومه پولیسی رات مخیر پولیسی سرات سره می ګورای سرات سره می ګورای کارای مو کف کې می ګورای ااو کنه اودې کاو سر سران نڅدای نه نو نپاري کې څوک مخکې کا دښتن لکه هغه نور خلک دا جواب کولې چې دا رسول کریم د آخر نه شروع کړه رسول کریم دا چانه یو شروع دا ول یو دا چانه نه لکه درې ځی نه کنه تاس ته ما وګوره حانت نه وګوره کلته نه وګوره دلته نه وګوره هغه تاکي اول دلته راغلی بیا دلته بیا دلته بیا دلته نو کله ሰړی د اخر نه شروع کړي او کله ده نو دا حدیث په دې دلالت نه کوي چې پولیس راتبه اولی کیدې چې دا رسول کریم سره سن خپل اخیری ځای وته قوله اول نه اورته اخیری زی قوله لکه دلته بیا دا راځي چې بیا والته من تاسو ماته کم تاسو کمږه وګوره من تاسو دا ډایرکټه مو جمال ټا ګوره دلته مګورا دلته مګورا یعنی هغه چې کوم اول ځای ما په ټولو کې اخر کې ما اچکم اخري نو د دې باندې د دوهو طرفنا مختلف متزاد دعوګانې دي څوک یو په مخ کې څوک په نو دا متزاد څه شي دعویشته نو باجاو نو کرم کرام فرمایي کې اصل کې دا حاز کوثرا دا با متزاد داویګان دي کله کومه کی باسي هغه ځکه چې فلا یسمو ابا انا اول اول لمداثر رسول کریم صلی الله علیه وسلم با کسان دغه کوي اڅوک وینه دا کلی سورات مو مقدم ځکه دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه یو دا, دا چې فلا یسمو او ځمادارک نه د دې نه ځواب وکړه کنه دا غاوللم جواب کیږي دا وی کی اول دلیل اول دلیل دا چ فلزم او او که د هم فلزم او تګی کی کی بنا تګی کی کی بنا نو اول کولی سرات رستو نن راځو د دا ځما اول خدا وا چې حوض کثر دی اول کنا هغه ځما او نو پولیسورات اول نو پولیسورات چاول دناسو دلیل اوه؟ یو دلیلی سوه؟ چه دا کس بسنه کی؟ تاگه کی جی با؟ نو کدا اول شی؟ او بیا خب چی او نو؟ مطلب اغتتا گه کی جی کنان. نو آئی بیا دا جواب تا چی قوم خوار نو؟ د تندې عذاب بنور کولې کیږي نور باور کولې کیږي ودته باندې اعظم دلیلي دا وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا چې فرمایل لي ترتیبي ذکر کول له موږ ترتیب دا یو د پای د آخر طرف نه ذکر کول له نه باندې دا ترته خبرې دی نو د دې جواب باج علماء کرامو دا کول نه چې اصل کې دا حز کوثر بداب د وزنه کې یو زله مخ کې او یو زله به اول جنته حق ونار حق جنتن حق, دے حق دے. حادثو دی او روم حق زکاتونا وحادث چې وارد دی پیسو باد ته دی کې دا اشهر دی د دینه چې دا پټ شي یعنی اشهر من کل شای اشهر دی دار شنه اشهر من کل شیء دا د هر شینه شي اغا اشهر دی یعنی اظهر من کل شیخ و ابعاد من ان یقفا و بعد دیل چانا من ایقفا چی داری پرش او اکثر دی من ان تحسان یعنی اکثر من کل شیخ و ابعاد من ان تحسان شماری لید کی دلیم نشی تمسکل منکرون تمسکل منکرونو چې جانت موصوب تی پدی چی دی پلانوالی و پشانتر پلانوالی داسمانو نو دزمکی مولانا دا مسله دی پېکا دی وايي وې منګ جنات نه مانو مونږ نګرین وې وې جنات نه تا نه مانو چې جنات بارک کې دا راځي چې دا غې پلانوالې دمر دې له کده اسمانونو ازمه کې چټولې د شي کې دای شي شهره پلانوالې دی دای پلانوالې نو پلانلې دې دمر دې نو ګدوالې خوام توګه د پلانوالي نم سي شي ګنه غاټه نوې تاسو نه تاسو کو چې دا جنت دلته دې آشنانن که کبره کم ځای به کتا سوایا چلان دې نو په دې عالم العنصر کې دوه وجود لانسې ولا دې شي دا خلقا سیا سواګه چټائی چې دلته خوارایو څنګه وای خوارای دی جاي کراچی نو په عالم العناصر کې کېدلې نشي او کته په خپل کو کې فلک باشلای اسمان بسکای اغه حکما او دا مسلک چې ان الفلک لایق بنو خیر او الانقام چې فلک کې سریواله ناراضی ته سدړتلیوان وپیږه په خبره سرناراضی اگر څه کنه چې حکما وای چې اسمان مده د وجهه ته د سری کې اغه نه بدليږي د د سری کې اغه یو ده کتا یو ده بار کتا بار نه بدليږي کتا بار ناې دخیر طره ته د ګس سره د شاره دا مخ که نه دا باه دا, دا کته نه او که دا مد شي کو تو ګس ګس خیم وړاندېروروست وړاند دی, روشتو روشتو دی بارا بیا باه او قته بیا نه او که د خپونه دي نی ص بیا هم برهبره او کته به او دا نورج هتونونه بهې شي نو دوې هتونونه د دووج تونو محدد ددي پهنی باې شکلی کورويدي. کم شکل نه؟ شکلی کور روی دا محجد ده چاره ده جهتون اس کا اسمان اشلی گی نو زادہ اسمان ده هاں یہ اشلی گی نو دا چوٹا ای کم تا رفتا لڑا نو مالا کم تا رفتا خی تا رفتا خیئے گس خو پا دم آلومونه چی دے نه څنګه نو سنگم آلوم چی نه کاته ویللی شي نه بره ویللی شي نهقاویللی شي نه نه کاام نه نو معلومه صدا خبره ده محدد تجی هاات دی نو د شېږې نه ځکه خی معراژم نه منې څنګه وشي نو داسمانو نه دومره غټې دلته راې نه که بره نو آسمان بلاې نه غم نا روه دلته نا روان نو پته لې دره چې جاننت جات د دنیا در مسلمانانو بس علا اللهله. جنت موصوف ته به 4 درې پښانته راز د اسمانونو د زمکو ردا په عالم العنصر کې کومحال ده په عالم الافلات کې بلايا په او بلا عالم کې چې خارج دي د عالم الافلات نه دا مسترجم کیږي جواب د خرق او د الټيام لره اسمان بشلې خرق وې تفروق الاجزا الټيام وې اتصال الاجزا بعد التفرق و هو باطل قلنا من ویو دا بناده پاسل فاسد و قد تکلمنا علیه دا تقبل که من دا خبر اکلا مولانا دا مسلاح آغازه که دا چه پا کم زی که بنیادی مسلاح زمان دا جوز اله تجزا دا چه دا من متقلمین جوز اله تجزا دا ټول اجسام جول لی دا وړو وڑو دا غنا زراتو نا او آغی ویچی جوزی لا تجزا باطل لے تجزا حق دے یعنی اجسامو کې اتصال لے اجسامو کے سرے نو هغه منگ دا جوزی لا تجزا دا منگا حقو ومزقناهم کلا ممزق ومزقناهم کلا ممزق نو جوزی لا تجزا زمان پنیز بانے حق دے دا ټولې مسئلے دا نصابی تیگی دا آ... غوی آ... دا جز جوزی لا تجزا تا سوای باطل نتجوز لا تجذابات اطل شو یا تجذب حق شو مراد تجذيب القوار شفه هند قوت کې اغا مادومي لکه د خاور نه مونږه جوړي جوړي جو خص نه دي نو دا رنګي چې ګوزل ها تجذاب اطل شو یا تجذب مراد تجذيب بالقوا اتصال راغې سرهغ اوس ار متصل وولدن فصل کې قابل څوبې حیولا دوی وجهه سمو راکب دره حیولا او ده چانه د صورتنه یعنی اکثمو کې ته سال نه بیا خیر کل ته اند راځي او ډېر نو کارونه د دې خلاف شر بیا ثابت دا د جنت او مخلوقاتان الان وسمپیداری موجوده دان وسم دیا موجودهان تکریر او تاکید ځکه چې مخلوقاتان شنو خود به موجودتان شو خودا تکریر او سره اکثر معتزله وای وې دا بر قیامت ته راسته پیدا کیږي چا پرځ باندې واپه قیامت ته راسته من ورتوای چې ډېر نو سوستي چې په ماټي دی باندې دلاره کوه عدت للمتقين عدت للا <تصفح> کافرين عدت للا متقين او عدت للا نو دیو زمون سره یو آیات ته تلک الدار الاخره نو جعلها تلک الدار الاخره ان النج... جعلوهم ندین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دلته نو جعلو راغل مږه نو جعلو د مظارعه سره څنګه استقبال ته فهميږی دا څه حالت نه مسکیږي فهميږی اذا جال احتمال بطلاله او كأمن مستص سرع چې او اساس دلیل نو څنګه حضرت آدم عليه الصلاه والسلام څنګه له پاره دلیل څنګه حضرت زه کدا اساس دلیل بم ځون نشي ځمن دلیل بم شي دا د شنو کې د آیات زونني خبر دا خبره هغه ستلته نسی شهره زونني حال یا مستقبل ولې قصدا ادم علی السلام قبل قرطای دا ایکه فتواره ای نشته زمو موایید دره از زمنګ نظام اکثر معتزله چې دا پیدا کیږي د جزا پرات ولې نه زمو د لپاره قصدا حضرت ادم دا حضرت په حوا او دغې سکونت په جنت کې او آیاتو نا هغه ځاهید دي د دې په تیاروالی کې لکا مثلا اعیدت للمتقین اعیدت للکافرین دا ماضی سی غیدی از لا ضرورت ها دا فرسوال کئی سو کوئی چی دا ماضی بمانیل استقبال لیو ایسی ضرورت تیم جاستا پا غیر دا ضرورت دا اینا از لا ضرورت ہے ضرورت نشتے پا عدول کیلی ظاہرنا فا انعور زکسو معارض ازوکی فمسل اے قول سارا که تلکت دار الاخرہ نجعلوها لذین لا يريدون علوا فی الارض ولا قصادا دلته نجالوت کیرا گنده قلنا منو یحتمل الحال دا احتمال د چالری د حال لري او د استمرار ملری او اذا جال احتمال و بطل لا لا او قوم انا من قصدا ادم علی الصلاۃ والسلام قصدا حضرت ادم علی الصلاۃ والسلام هغه د پارا مویید په دیمه یو سوال اغه سوال داره چې د دې آیات لکه زم آیاتونو سره کې معارض دي نو د دې آیات په کې څه سره هم معارض دي څنګه آیات څنګه تر معارضه لري نو د آیات د چا سره معارضه لري نو څنګه وایي چې کیسا بچتا جوابدارې د آیاتونو ځوان دا خبر ابي ميدل ځونی دی او د کیسه نه او د واقعنه یقیني دي حال دي وای لو کان نتال موجوده تر موجود ونه لما جاز هلاک او کل الجنه بیا بځاید نش هلاک تو کل الجنه دا ک نتال یا بات مسل مقدمه دې واجب دلیل و ما تا غو دي وای جنت اوس نشته جنت اوس نشته وای که جنت اوس موجود شنه بیا به میوی هلاکی نشي بیا به پکاردارا نېری حلاکی نشي هغه وجدار چې جنت کو ابدي ابدي دې دغه ميوي خوشنکي چې یګنه حلاکی کی نه کنا دغه ميوي خوشنکي حلاکی کی نه او دان نه حلاکه باطل لذک قران کې راځي کولل شين خالق الا وجد ارشه خالقي ارشه سي خالق نو کجنه موجود شي پکارداره چې ميوي حلاکی نشي لیکن tali batil muqaddame me sal mazuma ka موجود maujood لازم laazim mewi bala ke ni shi gutlan da laazim kull shay halikun illa umal wasat wasna be baa paidaai pa ta ni shway kana ha to پس بیاجنه شحلاک تو کولو د جنت په قولی تعالی او کولو ها د او کل بد دي سي لكن نتالي اباتل لازم باطل له قولی تعالی كل شيء خالق الا وجه فقدر مرزوم دا مرزوم باطل له مرزوم شيره د جنت پیدا کېدل و اس قلنا لا خوف في انه لا يمكن دوام كل جنت بعينه وإنما المراد الدوام بأنه وإذاكنا من الشيان جيابي بدلئهي و هذا لا يناف الهلاك لحظة مرانا ما تلف شو شو كان من قول ككل در جانت ميبئ بحر ميشي در جسلب دانا كي در ختمشين بل براضي يوجد درس خوشتا در جانت أغا نيوهو خورينو حالا اکنشو بياو كلهو دائم سمانا كاويم خورين كواشوه کنا او د دا دائم معنا دا چې یو وخت ماشینوبلاږي چې دا وایي دائم نو كل شی نه الکند دي سره منافات نه لري كل شی نه الکونه منافات نه لږ الله دې لپاره بحالاک شي کنه بیا بیا الله تعالی پیداږي فبیا او تم خلقته وی وایلی شي دائم دائم كل شین نه الک د الک مطلب دا نه چې هغه شی بوګي تعریف پیدا وخت ماشیني دغه ارشه الک ته کنه مطلب څه وخت دफारو پیدا ختمش ترګاری دا ویشال په توور باندې زړه شو نو خو ختمنه شو خو خلک به هلاک اټوا پیدا درما کلو چې كله شاین حالکن په اعتبار د سنخ زار نفزات سره یعنی نه شي په اعتبار د نفس سره ممکن دی او ممکن شی چیغه ماظم کېدل اشاره کېدل شنو حالکن او د ویل چیری په اعتبار د نفس زار سره په اعتبار د نفسې قلنا منو خوفانشته پدې کې چې ممکن نه دی دوام د اوکلو به د څو چې کما او خریغا مخاتمش مراد دا ونه چې کله دا پانی شی ناراضی په بدل درې کې بله د دې منافق نشي د هلاک لحظاتن سر علا ولا د حالات نمستلزم کیږي پانا الارا بلکې کافي کیږي خروج عامل انتفاعی به چې پیدا پنا غستلې کی او کومه نه مراد جائز در مراد دی چې ارغه ممکن د حالک ته په اعتبار د نفس ذات سره په د ماه چ وجود د امکاني په نظر د وجود واجببي سره د منز لله آدم دا به نظر وجود د امکاني په نظر سرهوجې واجببي تو واخلی نو د وجودې امکانی داسې لکه به منز لله آدم لکه دی چې ن شي نو زه کو نوکل به ختممیږ نه پهټونکې دا ممکناتدي او ممکن په نظر سره وجودود د ته چې واخلی منز ل عاددمې نو په د معهوته هالیپ شي. او په نهوصوص په کې رسول کریم صلی الله عليه وسلم تلو او جيب محدثي جيب دغه کې چیرې د بوخاری په حدیثه مسله ده چې ان تکم حضرت رسول کریم صلی الله سلام څنګه معنی او داغه یاد دی را کنه و لیدل چې اقصر به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوی ار او یوه وروه چې او دڅکوې مایدارا چا دا نا ویدار عمر بیا رسول الله لالي ورته کنه وینا ویز ستاره غیرت ته وجه الله نه نه مړو هغه حاله کې رسول الله یا رسول الله تاسو هغه حالي شرم زغیرت و ما طلبه کنه زموږ دیسه تاسو او زه خوشاله کوم دمره فرستلری صحابت دا رسول کریم ته سلام دې ګور حاضر دې ابوذر ابوذر بلال دې ویلی دا خوه کشارې نو حضرت بلال دې الله تعالی نو ته جویلې شو دا څ نور د شيشي او رسول کریم څنګه ترمل په مېه راځي چې په نال دا ټول د لایل په دلالت کوي چې دا اوسم شيشي دی موجود وسله